Та однаково ж вода спадає, бо то вода не Дніпрова, а з зимових снігів сплила до моря і немає її. Чорне море надто мале, щоб залити таку велетенську рівнину. А коли Людовитий океан, ми допитувалися в учителя географії колишнього моряка Сергія Олександровича, а він пояснював, океан зветься Людовитий, отож там уже і не вода, а лід. А як розтане? Тоді полється на рівнину. Але такого ще не бувало. Навпаки, був людовиковий період, коли дуже знизилася температура, наш материк замерз, люди з океану поповзли на рівнину стіною, і так людовик, нищачи все, живе доповз до самої Африки. Можливо, що саме на місці його розставання утворилося Середземне море. А зараз воно не може все замерзнути, спитав Васько, який дуже любив допитуватися і, мабуть, саме через надмірну цікавість сидів у кожному класі по два роки. «Такої загрози немає», – відповів Сергій Олександрович. «А як перестануть скрізь топити?» – не відставав Васько. «Он, Миколин батько, не випише соломи, нічим буде топити. Людовик і попре на нас». Сергій Олександрович був не моряк, а революційний, знав, як відповісти такому несвідомому елементу, як другорічник Васько. «Радянським людям не страшні ніякі загрози», – сказав він. А я згадував туповінь 30-го року. Все тоді залило. Хати стояли в воді по вікна, тільки до Тринчукової та Ребринівської вода не дістала, бо вони були на високому бугрі. Там і рятувався весь наш куток, і ми з мамою Тетяною. А батько на бласкодонній галярі плавав сюди і туди, рятуючи колгосне майно, іноді його не було, і вночі мама не спала, зітхала, потихеньку молилася, і ще тихіше кляла а щоб він тобі весь під воду пішов і крізь землю провалився твій СОЗ. Та який там СОЗ? Вже ж, мабуть, верлюжеться з тою Кирилівною. Колгоспу або СОЗу, який організував за шматківці, мій батько Федір Сміян, ніхто з селян не любив. Усі сміялися з нього, я ж не знав, кому вірити, батькові чи матері, бо був ще малий і не віддавав що краще – індуси чи созівці? На те, що вже складено було якусь дошкульну соромицьку пісеньку. А індуси пасуть гуси, а созівці – бугая, а індуси їдять гуси, а созівці – ні. Що ж до Кирилівни, то хто ж її не знав у нашому селі? В зеленому платі чорнокоса, з кошачими очима вдень блукає з хижим усміхом, байдуже до всього, якась неприсутня, жде ночі, жде свого царства і гріха, бо вся вона гріх. Хлопці кубляться довкола неї, звиваються. Вервечкою. Женаті дядьки спльовують заздрісно. У, суче вим'я. Жінки вистукують кулаком кулак, шлють кирилівні найтяжчі прокльони всліди назустріч. А щоб ти світу Божого не побачили після тих ночей своїх. Батька мого мама теж ревнує до кирилівни, а він тільки розводить руками і дивується. Тю, дурна! Та чи в мене в голові ця лахудра? Не мені он ціле колективне господарство, а ти зі своїми бабськими підозрами. «Ти йому не вір, Миколко!» – шепотіла мені мама. «Не вір, дитину! Думаєш, йому той сон нужен? То він вислужується перед владами, аби не згадали йому, як він був у бандитах. Ніхто ж не знає, а я все знаю. Боїться, ото і колотиться з тим гаспецьким созом, та пропадає там весь день і ніч, щоб він уже по пішов. Ганяє та ганяє людей на збори, а там хто кого... «Перегавкає? Оце ж дожилися! А хто призвів? Батько ж твій рідний!» – я мовчав. Жив, як маленька нейтральна країна між двома великими озброєними до зубів сусідами. З обома згоджується, але ні на чий бік не стає. Збори, які так проклинала мама, малече були цікаві неймовірно. Шкода, що нас звідти проганяли. Щоб батько ніби був колись у банді, я тоді щойно народився, знала не тільки мама, а й баба Бородавчиха, а коли та щось знає, то знатиме й уся зашматківка. А баба Бородавчиха вже давно просвітила мене. Отож, Миколку, ти тоді у колисці лежав, нічого й не знаєш, а тут же таке було, таке творилося». Одні набігають, тоді ще одні, а тоді ще й треті, і всі ж б'ються, всі требують, всі з ножем до горла.